کا شارع شه ده کا شها شه او شاو لدار محالله تعالی مخک بمونزل و باندره تو چاوی په صداوب خو فعالیت او شرای ذمره قدری مانالا کده کبیر به حیثیت روز دی صاد اجر دی څو د چا دی دی صاد او د ایسিয়ান ویزر دی جنا فرمانه چې ګمرو ګناه دی په اړۍ باندې یو الزامیت کړي د گزارش دی وي چې سره اوسروب دی د ګورو مونږه چې عقل ته حاکم وایو عقل ته یا قل جننهم عارفته او حاكم دي چې څنګه دا سحو بیا نه د علت د وجنا چې کمزه شریعت حکم نه دی ویل هغه زيبوم حکم څه شي لکه نو مسافر د पारा شریعت افطار جایز ویل دي چې مسافر دی دغا ده पारा افطار څه دی جائز دین دغه وجه ا علت داغی دا دے کی دے نصرد دا دی چې په سفر کې مشقات دي نو سره ده مشقاته روزنی ورغره نه نو بزې ده افطار او کې روزه چې ما ته اس او سړې ده وي چې او سړې موقيم ده او فقيري کې او درې شرط تفصيلي دي او یا زبیدار کی روزه کې نو نګرالل یا روزه کې بټائرالي نو مشققه او ګران کارونه راړل یا بګرولو کې کار کې درنګولو کې یا پورډون باندې وروډي خورای دا ګران کارونه دي نو مشققه او ال کارونه راړل دو دیم موقيم د فارديو مفطار څه شي شي ځاې چې دغه عالته کې توای چې د مشقت د وجنه افطار په مسافر کې سو جایز و جا قلتا سو آئے حاکم وای ځاې چې حاکم وای نو دا مشقت چې بیا کم زین او غو د افطاری غو د دې څه څار نو په موقيم چې هغه د مشقت واله دي تکلیف ډیر شته یې هغ مخیم لدم چې کمونو بیا افطار شي شي جاییس شي حالان کې دا چې خوونه ده حالله والله دا وایو چې بیا چې کمځای شریعت حکم ولی دی هغهیم رالی شي لکه افطار دی افطار دی چا دپار ولی مسافر مسااف دپاررهواې والله سوی دی وه مشاقکې او سړې سعی ته روان دی یا کرا چای ته روان دی په جیاز کې یا چې کمونو خو خولي د خوراټور موټر کې روان نه او ای سی وته لگے دلې په برابر اوه هیڅ قسمه تکلیف وته نيشته خوراسکو توافیر ملاويږي بیام هر څو نه غلدي چې کمونو بیا افطار جائز دکه لکه د باندې مشقته نيشته زه توي عقلي دي چې عقلي شو بیا په کاردار چې کمونه مشق علت دین واغزدي حکم نه او چې کمزې علت دین واغزدي شي مته شریعت لا داخل نه وای اوس بیا خدا کا مسالہ کی فولو کان ذالک کذالک خبر ده شانتی لجازه افطار المقیم رواه شیرو جمات اول افطار مقیم لالذی یا یتعانا کتان المسافر اغه مستقيم چغه په مشقت کی وشانده مشقت ده چا للمسافر لمکان الحرج المبنی علیه الرخص لی مکان لی وجودو لی مکان دی کانا نیلا او کانا تاما دی لی مکان مزدر میمی دی لی وجود الحرج المبنی علیه الرخص دو جی دی وجود چه کمدنا دا نه چې چه کېدل که دل پا غیبان او دویم ولم یا جو افطار المصافر المس... المطرف او جایز دنیش چې کمدنا رو جمع تول آغا مسافر جغا ته راحت ال مترفي چې طرفوخه دي او راحت کې په جزالیک سایر الحدود الذي حدها الشارع دا نور حدود شو بیا به علت رالو او وګورځیو رضا کوي بس او جواب ایذن دا دوه فرقہ وا واغي باند رات کې اوله فرقہ معتزله وا غيک الحاکم ګرنو واغي يرد کو دویمه فرقہ دا ویل دا غید اول چې مدار د احکاماتو په مصالح با باندې صرف او صرف اچھا باندې مصالح دې شریعت نه بالکل دخله نه وایي موې مدار د احکاماتو دای چې کمونو په مصالح باندې یعنی پار هر حکم کې مصلحت حکم حکم او حکمت لټول واجب غنی په حکم کې مصلحت او حکمت لټول سر غنی واجب غنی اړيو حکم کې چې کمرو دا غنی او چې کوم حکم کې مصلحت او تنقری دا حکم نشته او کمم بیایان مري مدار د احکاماتو هغهه په مثال خو باندې ګي په ټولو مثال هو دا مخکې ډلی واله اوتهله ډیرری فران و کووقللی چې کمونه حاکمو وګو د شریت ماو په حیثیت د مخبر باندې چې د چا باندې مخیر دا ډله چې دا ته وی وی چې موږ به یو حکم باندې عمل وکړو چې موږ یې مصلحت شي معلوم شي موږ ته مصلحت نیم معلوم موږ به عمل کولای نشو به څه لګو چې موږ ته حکمت معلوم نه دي او مصلحت موږ ته معلوم نه دي نو موږ به عمل نشو لګو نو دا عمل موقوف وي وجو موقوف نه وي خو عمل سو موقوف وي او مصلحت باندې اسې وويده خبر هم صحیح نه ده یعنی دا خلک چې دې سره ده دی نه چې روایت صحیح وی روایت صحیح وی یعنی حکم دې صحیح دلیل نه نصفی... صحیح ثابت وی او بیا مو چې موږ داسې مصلحت معلوم لوي كووله... <سلبوئي> دا مو بیا عمل کوله نشي شال سې وويده خبره غلطه یو ویو تدې وجنه غلطه را چې د هر چا اقل هر مسحت ترسیدللی اقل مستقل نه دی په معرفت د ممساله وکقل نه دی مستقل نه دی په معرفت د ممساله وکې ټول خلک چې ګمدنو هغه د نرانقل نوررانقل خاوندانووي د تا چېته منطقی وایي هر سړی واجد د قوت خودصیا نووي ځې خلک فاقیدن دي دی چې کمدنو د قوت خودسیه نه له هر چا کارنه دي د دیو جنا رايل می اسرارuddin چې ده په خالص عقل باندې بدی کې کمدنو باس کول جایز نه دي بلکې مصلحاتونو موږ معلومو او موږ یې قران او سنت کې ستو معلومو خالص اقل هغه بدی کې چلول خکار نه د جایز دی, دی چې صرف چې کمندونو خالص عقل بدی کې سړیو چلې واجبات ایزن شریعت دا واجب کړي دا کما واجبات سنت او حاضرې کړه ما کي خبرت ذکر شریعت لکه خبر دا خبره واجب کړي دا چې عقل چې کمندونو ما عقل هغه عارف نه دی عارف دغه حاکمو نه دي عقل حاکم نه وي شریعت د سنت او ذا خبرم ثابته کړي ده چې مدار د مصلحت مدار د امتصال او د عمل کولو محض په مصالح باندې ده هم ثابته ګړم زبونه باندې بړه ګرځي او وجبت ايضا انه ولايه له نظر وا اي توقف پر ام امتثال احکام شر چې موقوف دي دی... چې چې کمنو په توقف تیراشي د عمل کولو په حکم د شریعت باندې علامه ری فضل کالمصالح عمر فد دغه مصالح دامن کیراو ورزات حد به روایت چې کل دلیل څه دی صحیح دی نو بس بیا موږ دلیل ته ګور غوږو مصالح ته نه ګورو کوم اقل راتیو نو نرس کی او موږ پاغي باندې کمنو څه کوو عمل کوو یعنی عمل په مصالح موقوف نه نه لعدم استقلال النبي صلى الله عليه وسلم لعدم استقلال عقول كثير من الناس بمعرفه كثير من المصالح ذو الجنه دی مستقل دي رکلونو د خلکو بمعرفت د ډیرو مصالح کې یعنی د لنده د زنو خلکو عقل زنو مصالح ته رسید او رسید د هرچا عقل هر مصالح ته رسیدلې د زنو خلکو عقل زنو مصالح ته رسید او په ده دا چې د نبی له تا احکامات قرآن مجید او خبره او چې کوم په حدیثو کې ثابت شوی دي را رچانه ثابت دي د نبی له سلام الله علیه نو چیرته زمونږه قلب او چیرته دچا یو نبی له سلام الله علیه به او مصلحت تا قل رشیده لوي هغه د زمونږه قلب سره صحیح نکي و دې کار کې او مصلحت خامخاوي زمونږه قلب او ترسيږي نازک دا ویل نا چا دی نبی له سلام و دا فائده نا با خالی نوی و لی کون وسلم او دا وجه دا کیدول دا نبی علیہ السلام نه او سقا اننا من اقول نا دیر کلک او اعتمادی زمنگ نه په اقول اقل کی و لی ذالک لم یزل حاضل علم وظلونا بیهی علا غیر آلی تا دی وجه نا دا دائر میں اسرار الدین چی دے و تا دیو بارک شمتیا کڑای چه علا <سؤال> غیر احلیه چه دائلن من طبیان تبیان شو یعنی دا خلک خلق لگڑاکتران شو اغیبیا مسلحاتون لٹائی او دا سی مسلحاتون چه کمدن رو باسی بیا چې کمدنو تا مسلحات دو یا احکامات بان عمل نگئی او یا بی نور قیان تول شورو نور قیان تول بسیدی شورو و اشتردو لہو ما فی تفسیر کتاب الله او شرط د دې علم لپاره هغه چې شرط د تفسیر کتاب الله لپاره یو سړی کامل مفسر جوړېدل غواړي دا چې مفسر چاغه استنباط ده حکمات هم د آیاتو مېسګي که د غرض لپاره څوار له سلهم شرط دي صحیح ده نه شکم لیکلې ادقان کې جوړېدل تفسیر د لپاره څوار له سلهم شرط دي مر تفسیر د لپاره یا ترجمې د لپاره نه دی چو سره د وازو د نسیت د لپاره د قران مجيد نه د عقيدي اصلاح کي او د معاشري اصلاح کي دزيد لپاره سور له سلولم راځي ته 32 دا, دا, دا, دا, دا ول قد يسن القرانه لذکر فالم تذكر دا سور له سلول دي شرطي علما وویل دي خداد کامل مفسر لپاره کامل مفسر کې مستنبد احکامات اوم دي هغه کوم احکامات نوڅکي دا اياتل الاحکامات نوڅکي استنباط کي هغه مجتهد يادي کامل مفسر د عبارت کمونو شرط اغسوار له سلوک دي د ترجمه لپاره نه دي ولکه څنګه چې دغه شرط د تفسیر ده کتاب الله لپاره ده اغسوار له سلوک په دقه علوم, علوم چې کمونو شرط دي د فارده دی علمي اسرار او ويار وملخوز فی بالرای الخالص فخالص اقل وانه چې دا عقل مستند نیوي وجهه او دا اقل تای تا چانه کوي و اني نیوي خالص برایونه بده کې خاص قول باص کول حرام دي غیر المستند الی سنن والآثار ذراعی عقلی خبره او ذراعی خبره استناد چې کمونو آثار او دني شویو حدیثو ته په ظاهره مې ما ذکر نه حاصل شاته دوی دوه خبرې شوي یو عقلی یو شرعی هر یو مصلحت معلومه ولی دې ته کنه یو بشر باندې عمل کول ولی نو نشرم محجور فی الطريق دا نشرم محجور, محجور دا. فی الطريق دا لکه څنګه چې کمدنو معتزله ولا اړتیا بار نه ور کړو کثرت د اخبار په حیثیت لریږي او نو چې کمدنو خالص مدار په قلبان لکه د زنو خلکو چې وي چې سو پورې مونږ ته مسلحات دیوالو طرحې پورې مونږ عمل کولی دا خبر هم صحیح دوار دی او ما کال هم شارزاد ومصلحت معلومه ولی عوام چه کمنه سړي شرع باندې عمل کوول دي ډو خبر له داخله شته شرط به مثال ذکر کړي مثال سره خبره حل کړي وګوره خ خل انسان کار دي سوچو ته مریضان خلق دي غلامان دي مریضان راي سيد دي سید بارسکا هغه ته وې چې تاسو ټول سینه خراب دي ټول سینه خراب دي د ثرا چای په خګي په کیدرا کوچو دا وشي او سرا هایډرین بوتل واچوي او بیا ووتشي دې سید دی مالک د غلامانو ته حکم وکړو چې دا دوا یې استعمال کړي او دې دواې استعمال کړي چې دا سوب استعمال ای دغه دوه خبرې دي یو خو د سید اتواد ته یو د سید سره اتواد ته کوم به د دواې کی ګټه ده د دواې سره لوکدې دا دواې استعمال کران د دې دغه ګټه یو دا و شي چيري سينه و شي شي په صحت پتم شي مېلا و مرض د مرز نه و شي او دو دو دو دوی مدد مالک پم شي خوشاله شي زمما خبره عمر له نه خبرار وو د نام اخلار به که نه او کوم و غلامانو خبره په نه م لا هغې خو یو داې چې ټی شيجن لاله خرابېي جو ته جوړه شي ته جوړه شي یو خو به په مرض حالاک او دوی مداره چې چا نه فرمانی وکړه د صعیید نه فرمانی وکړه دکانه فرمانی وکړه نو مستق د چم شي د دا پرس شانتي پرسکا دا انسانانو معاشره بيمار و دا څه دا روحاني بيماراي دي ظاهيري بيماراي دي به حياتوبونه دي به حياتي دي دا څه دي څهونه دي خبر باندې ما دی کوئی دي نو دا الله تعالی زمو سيد دي الله حکم کو سدا کو يدا ما کو نو کوم غا کارونو کول يووبم ته دنياوي سيहात ميلاوي شي ما معاشره باندې رامدزدار کولې وخت وځي شي او ور سره الله خوشاله شي وجه ور او کدا څونه کړلو په یو برده خپل بيمارو د وجه څه شو شو دنیا هم بدتر شي او بلادار ته د سید اقا تعیداری ور شو او سزا بر عالم شي شازې بوي د دروازه خو بلور دخلسته امه لات کې په غاده دانو چګینینو د هکم کې مصالحات عزیزم ادمنا چې ګيري له الله رب العزت کارو کار اشتینه نه شار مستقل خبره د سید وزهره مې ما ذکرنا ان الحق فی تکلیف بالشراعه چې حق خبره به مکلف کېدلو کې دا دا چا نه مسله او کما مسله سید مثال د مې مثال ده او شاد الله رب العزت چې کمندنو کما مسله سید په شان نه چا دی دیو سید د مریضه عبيده داغه غلامان نه جوړ شي وي فصل تعالی رجل من خاصته ومسلط کی بدی باندې او خاص ډاکټر لو خاص شي ډاکټر لیاث کیهوم دوا دا چوس کی بدی باندې چې کمینو دوای پاین تو او له اساس سید کدی چې کمینو درې ډاکټر و مناله ته چا و مناله شهیدی منو ورزیان هم سیدهم او سردار و دیم سشي رازی شي چې ما کم ډاکټر لګلو داغه خبر حدیث واصابهم خيرا او ديدو خير نسيب شي ونجوا من المرض او مرض بس شي بات شي واين اسوا ون اسوا سيد قديد لي دكتورنا فرماني تكلا اوكلا واسوا سيد ديدو دي جانا فرماني اوكلا سيدنا فرماني اوكلا واعطى حسبهم غضبه او غضب بهم رشي وجازاهم اسوا الجزاء عبر سذاب الورقي واهلكوا من المرض او تباشد وجد چانا وایلذالک اشار النبی صلی الله علیه و سلم دغه نبی علیه السلام اشاره کړ د یو حدیث کې الله راویانه الملائکه نقل د فرشتونو کوي یا غیرال النبی علیه السلام له مثال وی په دغه باره یو مثال بیان کوي مشکات کې روایت ده ان مثله کما مثله رجل بنادارن د تخریج ولم کوله کار کړ په په مشکات سره کړی ده ان مثله تخریج خوفرد کتاب بنا خوبکار وکران اِنَّمَسَلَهُ كمس... اِنَّمَسَلِي وَمَسَلُهُ ما... اِنَّمَسَلَهُ کَمَسَلِ رَجُنِن بَنَا دَارًا نبی علیہ السلام مثال ده داسی و سردی ده چه پور جور کی،, کی و جالا فیاما دو بطن و فائقی درستخان تیار کی و باسا داعیا اولی کی چه کمنون یورابلون که قاسدو فمن اجابت داعیا چا چه, چه دا داعیو من و کور تا داخل شي خوراک کمسکی و من اجاب دایی دخلت دار واکلا من المعدبا و من لم یجب دایی چا چه داییو دا نمنا لامی لم یک خولی دار دا دار تا داخل نشو ولم یا کل من المعدبا حدیث که ولم یا وضاحت کرده ده. چه نبی صلات و سلام فرمائی دي چه دادا دا کور ده دار سشده جانت ده دار سشده جانت ده الله کور جوړ کړه دی الله کور جوړون کې دی دا جاات دی او ډی ځمه نویر سره میزې خلکو به سره لیکلی اول ته خوراکونه سکی دي تیار کړي دي ما دا خوراکونه اسلام دی خوراکونهې دی اسلام چې څوک اسلامته د داخلڅو د اسلام عمللی عملیک کړلو بس السلام د قا دی او منل که نه پوې که نه السلام شو د قا د او منله چې خوراکونه به وکې ژنتتسه شي د داخل لکهئ چې نه په دنیا لجننه مله مې دخوله لمې خل جنت الاخره په دې دنیا کې او جنت ته چې څوک دې ته د نن شل الاخره جنت ته نن کېدلې دې شي په دنیا جنت اسلام دې چې څوک دې ته د نن شل الاخره ته نن کېدلې دې مثال وې سو قال انما مثلي و مثلي و مثلي و ما سن الله به زمو مثال او د شريعت مثال چې زوبې الله تعالی را لېګل ایمان کما سره رجلن عطا قوم مثالی اصولیده چه اقوم خوال <سؤال> راشی فقال کوم قوم اینی رئیتو الجیشو بیانی یا ما لخکر پا دیخفلو سرگو لیدو و اینی انا نظیر الوریان اوزا چه کمنو یا روون که سرگاند بربرد یعنی سرگاند بلکل خارا خبر اکوم فان نا جا ان نا جا شاب یلی من نکی شاب یلی من نکی سان خلاس کی لخکر را که تختی گوره فا اتواغو توائفتن من قومی هی ی فآد لجو تیاره کې پاس دلو روان شو فآلک هم علا محلهم فانطلقونو لالل علا محلهم خب داما داریک بیو د خبر اومن اللہ ده د خبر خبره اومن اللہ وقتی تیاره کی روان شو خوب داما بانی ده آمن زیده سو شو برا سیدل ده لکر نم سو شو خلاص شو خطرې سو شو فنجو وکز وطایف اسم منهم بلی دلی وطای دا گاڑی ری جمعنا لخرجته ده فاز به مکانهم تفاضی شتر سهره په خپل زائد فصبهم الجثار وختی په اخر شو راغه فالهکهم وتبایکل وتاهم او بیخلو بیست وقال راویان ان رب به بلوسره ذکر کئ انما هي اعمالکم ترد علیکم دستاس وملول دی چې تاسو ته سګی واپس کیگی مطلب دارې چې د مصلحت کې هم سه داخله شته وما ذكرنا من ان هذا هنا امر بين الامرين خبر دو خبر وترمين جدا وان لكل من الاعمال ونزول القضاء بالاجاب والتحريم اثرا في استحقاق الثواب والعقاب ايوا دار عمل كي ذو سيزون دخلنا يقول الله رب العزت فيصلا اي شوكنا يقول دا غير مصلحه شوكنا دور له بكثرة ايش تاريخ دور له ايش انا لکل من الامال و نزول القضا هر یو عمل چه ده او دا غیر سره چه کما فیصله رازی فیصله رازی در امری و نتیجه بی خلق کوئی در هر عمل یا را دی عملی در هر ایکشن یا ریکشن لکل من الامال و نزول القضا در هر یو چه ده عمل او نزول القضا بالاجاب و التحریم دا غیر چه کم دنو فیصله چه ده لا په اجاب و پچا سره تعلیم سره از ادوار الاثر شده به استحقاق ثواب و لقاب لذا دا خبر امو غومنو یجمع بین الدلائل المتعارضه في اهل الجاهليه را زبون امام بیلو زده ده